Дослідження Канади Олександр Маккензі Наприкінці XVIII століття вихідці з Британії починають досліджувати північ Канади. В місті Монреалі першими облаштувалися шотландці, утворивши північно-західну компанію. Для збору хутра її купці розсилали своїх агентів по всій країні. Як і російські землепрохідці, вони використовували шляхи сполучення, створені самою природою, і йшли ріками й озерами. На службу в компанії влаштувався й Олександр Маккензі. У 1788 році він очолив факторію на озері Атабаска, район якого називали країною хутра. Наступного року з 12-ма супутниками і провідником індіанцем – Шотландець вирушив від цього озера по річці Невільничій. Незабаром вони опинилися на великому Невільничому озері. У його західній частині була відкрита ріка, згодом названа ім'ям Мадрівника, що потужним потоком витікала з водойми. По ній і почав спускатися Маккензі. Завдяки водним шляхам йому вдалося за 102 дні подолати відстань майже в 5 тисяч кілометрів. Основною метою другої подорожі Маккензі стає дослідження рік, які можуть вивести до Тихого океану. Він простежив за всією довжиною ліву притоку ріки Невільничої – Піс-Рівер, а потім дістався до ріки Фрейзер, якою розраховував спуститися до океану. Однак незабаром ріка увійшла в небезпечну вузьку ущелину, і тоді мандрівники рушили на захід суходолом. Вони перевалили береговий хребет, за яким текла ріка Дін, і в липні 1793 року опинилися на березі Тихого Киганської затоки. Таким чином Маккензі став першим європейцем, який перетнув весь північноамериканський континент північніше Мексики. Повертаючись тим же шляхом, він у друге пройшов материк, але тепер із заходу на схід. Надалі великий внесок у вивчення Канади вніс топограф Девід Томпсон. Йому вдалося відкрити й простежити річку Колумбія, що прорізала скелясті гори, а також вододіл між Тихим та Атлантичним океанами. Чи знаєте ви, що Канада – одна з найбагатших на озера країн світу? За статистикою, на кожні 10 канадців припадає одне, хоча б маленьке озеро.